Vid sommarspelen i London tar det krigsskonade Sverige 16 guldmedaljer. Bland annat i Brottning, Kanot, Modern Femkamp. Guldmedaljören Wille Grött får senare under året också Svenska Dagbladets Bragdmedalj. Och i Friidrott, bland annat på 1500 meter, Friidrottens blå band. Just utgången och kurvan går Eriksson fram, förbi Ansell och de övriga två svenskarna följer Strand på andra platsen och Bergqvist framför Ansell också. Men nu kommer Slejköjs med stora kniv när sista varvet börjar in på fjärde varv, på fjärdeplatsen är på femte Dennis Johansson på sjätte platsen. Henriksson kör i hårt tempo, har gjort 1200 meter strax Nu 1200 meter följda Strand Tre och fyra och fyra tiondelar Lite borta Eriksson och Strand i hård kamp En tio meter före Slejköjs som jagar dessa båda Bergqvist på femte femteplatsen Nej på sjätte nu Men jag tror att Eriksson Och Strand kommer att hålla Mitt i sista kurvan Är det fortfarande 10 meter före Steggqvist är den svåraste medtävlaren Och det är hundra Klågsamma hemska meter kvar nu Men det leder Steggqvist kommer i full spurt En fardig spurt Men det blir Eriksson Eller Strand Och Bergqvist fram Eriksson vinner före Strand. Strand, finda dig, skynda dig. Eriksson, nu! Strand, nu! Snöjkunst! Simona, Bengkvist!